Мені теж нічого не страшне. Одного боюся полону. Обіцяй мені, Любий, що ти вкоротиш мені віко, якщо ми не втримаємося у Києві. Обіцяй, прошу тебе. Я зроблю все, щоб урятувати тебе. А якщо не зможу, ми загинемо обоє, Люба. Пообіцяв Добриня і міцно пригорнув дівчину до себе. Тільки тримайся побіля мене. Тримайся поближче. На знак згоди вона ще дужче притулилася йому до грудей і заплющила очі. Розділ шостий. Облога триває. Батухан був сам не свій. Злився без видимої причини, гримов на нойонів і навіть на джихангірів, що вони, мовляв, не робить ухтії, що постаріли і розгубили у виріліт хоробрість і військове уміння. А як же? Обступити Київ обступили, та що з того? Ще жоден воїн не зумів здертися на його високі воли. Ще вивідачі не винюхали слабкого місця, де можна було б прорватися в місто. Ще не зосередили там переважаючих сил, як це вчив робити Чингісхан, не підтягнули туди пороки, катапульти, штурмові драбини і китайський вогонь. Що не тільки підпаліє будинки, а й страшним своїм гуркотом наводить жах на обложених. Він одиноко стояв на своєму улюбленому місці, на вершині горба, з якого, мов на долоні, було видно пів Києва. Його могутні вали, заборола і золоті хрести та куполи величних церков, що безперервним калатанням своїх дзвонів нагонули нудьгу. Стояв і думав. Внизу перед ним лежала широка болотиста долина, поросла вішняком, верболозом та високими пожовтілими травами, де паслися стринужені коні. Вгорі поволі пливли по низькому осінньому небу непривітні сірі хмари, з яких зрідка сіявся, то холодний і дрібний, мов крупа, сніжок, то набридливий дощик. Пронизливий північний вітер приносив з долини запах диму і вареної конини, Трохи гіркуватий, але такий знайомий і такий рідний. Цей запах раптово розбудив у його душі спомени про давно минулі дні дитинства і юності, що гривастими кіньми відгримкотіли у безвість, про неосяжні степи батьківщини, стрімносніжні вершини Алато, про високе і вічне небо над головою, якого в цих краях немає і не буде ніколи, ні, він не зміг би тут жити. Дехто радить йому завоювати Київ і подальші землі і осісти на них з родами своїми. Та його немолода душа вже не сприймає чужини. Старіє він, видно, бо все частіше приходять до нього у спогадах і снах безмежні степи синієї і білої орди. Ні, він не зможе тут жити. Тут немає високого вічного неба. Не шугають орли під небесі. Не свістять у весняному степу байбаки і немчать, як вихор, у безмежних просторах косяки коней найкращих створінь на світі. Він виконає заповідь свого великого діда, завоює ще непідкорену є каманголами частину Всесвіту, скупає свого бойового коня у водах Останнього моря і повернеться назад до Ітилю, що є серединою його володінь. Тільки там він зможе жити спокійно, бо туди східні вітри приносять терпко-поленові запахи далекої прабатьківщини. Бо звідти він зможе пильно слідкувати за тим, що робиться на окраїнах його держави – на сході, на заході, на півночі і півдні. Він так порінув у думки й спогади, що аж здригнувся, коли за плечима почувся скрипучий сорочичий голос Менгу. «Дзе-дзе, саїнкане, тебе знову бачу, Обсіли мангуси і тривожа душу, Кинь, не думай, прийде час, І впаде цей міцний горіх сам. А тим часом, щоб ти викинув клопоти з голови І втішився, я привіз тобі красуню у росутку, Яку, признаюся, тримав для себе». Не ждучи відповіді Батия, Він плеснув у долоні, І два толенгіти підвели гарно прибрану В багатий одяг дівчину, яка від страху ледве трималася на ногах. Ось, подивися, звуть її Росицею, але це чуже ймення важке для нашого слуху і для ваших уст, тому назви її ранковою зорею – Олдуз. Вона і схожа на ясно ранкову зірку. Цими словами він пальцями підняв за підборіддя дівочого лівку, і на великого хана раптом глянуло синє вічне небо, Такі були густоблакитні очі Росиці. Батий усміхнувся сірими губами. — І справді, Олдус, дякую, брате, де ти роздобув таку пташину? Сотник Жадігер привів, для мене привів. Ну, а я вже згадав про те, що ти в цей похід, мабуть, найважчий з тих, які ми з тобою затівали, не взяв своїх жон, чи, може, постарів? Менгу хитро примружився і зареготав, а Батий хмикнув. Хі -хі. «Але ти теж не взяв. Моя там, у Києві. Мої вої не знають, яких красунь я полюбляю. Приведуть не один десяток. Ну, а я вже виберу собі до вподоби. Ха-ха!» Батий дав знак туленгітам, щоб відвели дівчину, і глянув прямо в бійчими ногу. Тепер його тверде обличчя насупилося, а в жовто-корічневих вовчих очах блиснув хижий вогонь. Менгу добре знав натуру двоюрідного брата і зрозумів, що цей близь означає одно – крайню роздратованість. Справедливого, після якої нерідко чиняються несправедливі діла. Що ж трапилося нині? «Менгу», – сказав Батий, – «що мені робити?» «Я вперше не знаю, як підступитися до ворога. Учора ми з Субедеєм об'їхали місто, золоті ворота неприступні». Західній і лядські теж. Нижнє місто укріплене так само сильно. Всюди нам буде налегко. До того ж у Димитра багато люду. Старий вірний пес Чингисхана Субедей